Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu salamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata ila billah amma ba'du Alhamdulillah Para pendengar di muslim Qawm muslimin rahimani wa rahimahumullah InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita tentang as saadah wasababu kebahagiaan dan sebab-sebabnya kita masuk pada poin yang kelima di antara sebab untuk meraih kebahagiaan adalah al qanaatu bi rizqillah yaitu qanaah terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala merasa cukup dan ridha ridhoh dengan pemberian Allah taala merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah taala maka ini akan menjadi sebab kelapangan dada dalam kehidupan seorang hamba fa inna man qana'a bima qasamallahu subhanahu lahun siraha wa sadru karena sungguhnya barang siapa yang dia qana'ah dengan pemberian Allah subhanahu taala Maka baginya adalah insya roha sadru Dia akan mendapatkan kelapangan dada Dia akan merasa itu uh, puas Dengan apa yang telah diberikan Allah SWT tersebut Ini akan menjadikan dia uh, berlapang dada Apabila dia merasa uh, kona'ah Merasa cukup dengan pemberian Allah dia merasa puas dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala, maka dadanya akan menjadi lapang, warta hat nafsu dan jiwanya akan menjadi tenang. Dia akan ini dadanya lapang, jiwanya tenang dengan apa yang telah dengan merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala. Berbeza dengan orang yang mereka ini tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah Taala maka dia akan senantiasa merasa miskin, merasa kurang dan dia terus rakus berusaha untuk uh, mengejar terus apa yang dia belum dapatkan dengan penuh ketamakan, dengan penuh kerakusan. Ini akan membuat jiwa dia sempit. Maka di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Aini uh, bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum ala an beliau mengatakan Nabi bersabda anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda qad aflaha man aslama berbahagialah orang yang mereka ini Islam Karena Islam itu adalah keberuntungan atau modal pokok mutlak untuk menjadi orang yang bahagia. Tidak ada keberuntungan bagi orang mereka tidak memiliki keislaman. Karena Islam, karena Islam merupakan tebusan dari seluruh kesengsaraan akan mereka dapatkan di akhirat kelak. Seorang Muslim di akhirat kelak itu alternatifnya dia akan masuk jannah tanpa kesab tanpa adab. Ini sebuah kebahagiaan yang sangat tinggi. Sehingga dia tidak mendapatkan berbagai macam kesulitan dan kengerian-kengerian yang didapatkan di hari itu Yang kedua, seorang muslim yang boleh jadi dia harus diadab dulu Karena dia memiliki dosa-dosa yang belum dia taubati Atau dosa-dosa yang belum diampunkan oleh Allah SWT Maka menjadikan dia harus diadab dulu tetapi keislamannya akan menjadi sebab dia, eh, yaitu dikeluarkan dari kekalnya adab. Sehingga dia berakhir pula dengan kebahagiaan. Tapi tentu, bukan Islam yang sekedar dia mengaku Islam. Tapi Islam yang tutup dia memiliki keislaman yang benar. Dia bertahid kepada Allah SWT. Dia menunjukkan berbagai macam syariat, ajaran Allah. Tinggal ada yang mereka sempurna dalam menurunkannya, ada yang mereka sangat kurang dalam menurunkannya, tapi selama mereka memiliki memiliki akar keislaman yaitu mentahidkan Allah maka ini akan menjadi tebusan dari kekalnya adab Allah swt. Ada pula orang mereka tidak memiliki keislaman maka sebab apapun yang mereka ini miliki di dunia sekarang ini dia mau jadi orang atau konglomerat yang paling kaya, dia menjadi pejabat yang paling tinggi, dia memiliki keluarga, kolega yang hebat-hebat, maka semuanya sudah tidak akan berguna lagi. Karena hari-hari ketika menghadap Allah SWT, harta sebanyak apapun tidak akan berguna, anak, laki-laki, kerabat, sehidat apapun tidak akan juga memberi kemanfaat, Itulah yang dikatakan Allah di dalam ayat Yaumalangfaumalunwalabanuna um ilamanatallabikalbinsalim akan datang satu hari di mana harta sebanyak apapun, anak sebat apapun, maka tidak akan bermanfaat kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini artinya serang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian <tuh> sehingga yang ada tinggal penyesalan-penyesalan. Orang mereka tidak pernah memiliki keislaman di dunia. Mereka tinggal, tinggal menyesal apa mereka yaitu uh, alami. Ma akhna an limaliyah, halaka ni kekuasa Aduhai, kekuasaan hartaku semaupun ternyata telah tidak berguna lagi. Aduhai, kekuasaanku telah ini hancur binasa. Hari itu semua yang pernah mereka nikmati di dunia menjadi tidak bermanfaat. Ma akhna anhum makan yumtaun. Apa yang mereka nikmati selama di dunia maka sudah tidak memberikan manfaat apapun lagi. Kalau Sriwin yang rahmat Allah Subhanahu taala. Ini faktor kebahagiaan pertama adalah orang yang mereka yaitu memiliki keislaman. Ini modal utama. Tanpa memiliki Islam ini maka tidak akan orang mendapatkan kebahagiaan. Di dunia ini keislaman itu jelas akan memberikan memberikan jaminan kebahagiaan karena uh, dia akan memiliki kelapangan dada dengan Islamnya itu. Dia menyembah Allah dia bertawakal kepada Allah Dia itu ridha dengan apa yang datang dari Allah SWT Dia bisa menerima takdir Allah dengan baik Itu akan membuat dadanya lapang Ah, Kemudian di antaranya yang kedua Warusikoh kifafan Orang Allah berikan rezeki yang cukup Dia rezekinya cukup Tidak perlu melimpah ruah yang penting cukup Sehingga dia bisa menikmati apa yang menjadi pemberian Allah SWT Kuncinya yang ketiga adalah Dia kona'ah dengan pemberian Allah Ta'ala Kalau dia tidak kona'ah Berapapun yang Allah berikan kepada dia Maka tidak akan pernah merasa cukup Kuncinya adalah bagaimana dia merasa puas Kona'ah Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT Kau selamin yang rahmati Allah SWT Kona'ah di mana hati merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT, maka tentu kona'ah ini, ada kiat-kiatnya bagaimana seorang dia bisa ini kona'ah dengan pemberian Allah SWT. Dan ini ada berkaitan dengan amalan hati. Kona'ah itu berkaitan dengan yaitu amalan hati. Bagaimana hati itu bisa riba'ah. Dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Hakikat hidupan kita ini adalah perjalanan menuju Allah ta'ala Dan yang menentukan hati kita Hati kita bagus Maka kita akan lancar dalam ini uh, Perjalanan menuju Allah ta'ala Seorang ulama Al-Iman uh, mengatakan inal abda Yaqta'u manazila syiri ilallah biqalbi wahimmati La'bibadani Fataqwa fil haqiqah Taqwal kulub Laisa taqwal jawari Seorang hamba itu dia dalam melalui tahapan menuju perjalanan menuju Allah Taala sampai dia mendapatkan ridhonya Allah Swa Taala itu ditentukan dengan ini hatinya dan cita-citanya Tekadnya yang kuat hatinya tekadnya yang kuat dan takwa itu hakikatnya adalah uh, takwal kulu bukan takwa anggota badan. Orang yang mereka itu paling sukses dalam meniti tangga-tangga menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling sehat hatinya. Orang yang paling bagus hatinya. Dan paling kuat cita-citanya untuk meniti tangga-tangga tersebut. Kekuatannya ditentukan oleh kondisi hati dia. Maka satu di antara yang menjadikan amalan hati adalah ini onah ah. Maka keberuntungan uh, maka keberuntungan hidup kebahagiaan itu hanya akan dapatkan diantaranya dengan cara dia memiliki sikap kona'ah yang ada Kenapa kona'ah itu memberikan kebahagiaan? Pertanyaannya adalah kenapa kona'ah itu memberikan kebahagiaan? Yang pertama diantaranya bahwa Dengan kona'ah itu Akan memperkuat jadi iman seseorang Karena Dia yakin dan dia rela kepada Allah Swt atas apa yang dia tentukan. Maka keyakinan dia dan kerelaan dia kepada Allah itu yang akan betul-betul iaitu -betul, menjadikan dia imannya semakin kuat. Iman itu akan mendorong pelakunya pemiliknya untuk memiliki kerelaan terhadap Allah Swt. Maka orang yang mereka itu kena. Dengan pemberian Allah itu akan menguatkan iman dia, akan semakin kuat iman dia, dan iman itu ketika menguat dalam hati seorang akan membuat dadanya itu lapang, akan membuat ini jiwanya itu semakin itu mantap dalam meniti tangga-tangga menuju Allah Subhanahu Wataala. Yang kedua, kenapa Quran itu kok bisa membuat orang itu dia berbagian? Karena karena itu akan mewujudkan rasa syukur dia kepada Allah SWT Orang yang uh, tidak bisa kona'ah dengan pemberian Allah Maka dia tidak akan bisa merasakan uh, Tidak tidak akan bisa bersyukur kepada Allah SWT Karena tidak akan bisa merasakan nikmat Yang diberikan oleh Allah SWT Bersyukur itu orang yang mereka betul, -betul merasakan Itu nikmat yang datang dari Allah Orang kalau tidak kona'ah Tidak akan bersyukur kepada Allah SWT Karena adanya kurang, kurang, kurang dan itu tidak akan mendorong dia untuk bersyukur. Bahkan adanya seperti menggerutu, kemudian menggugat Allah, kemudian merasa tidak mendapatkan apa-apa. Beda dengan orang mereka kona'ah. Orang mereka kona'ah, maka uh, dia akan betul-betul bisa merasakan itu nikmat. Dan orang mereka bisa merasakan itu nikmat, maka dia akan betul-betul bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nabi katakan, kun war'an, takun nas. Jadilah anda orang warok. Maka anda akan menjadi orang yang paling uh, menjadi orang yang paling baik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Wakun qona'an takun askarun nas. Jadilah anda orang yang qona'an. Maka anda akan menjadi orang yang paling bersyukur terhadap nikmat Allah SWT. Bagaimana orang akan bersyukur kalau dia tidak mengakui merasakan nikmat uh, sebagai nikmat Allah Ta'ala. Orang hanya akan bersyukur kalau dia merasakan itu nikmat yang datang dari Allah Ta'ala. Kemudian, Quran pula akan menjadikan itu seorang itu ya, hatinya merasakan kebahagiaan. Al-Hayatutawibah. Apa yang Allah katakan dalam ayat Al-Quran Al-Kirim, bahasanya, orang mereka beriman, beramal saleh, Man amilah salihan orang mereka man amilah salihan min dakarin al-untha wa wa mu'min. Fala nuhyiannau hayatan taibatan Barang siapa yang dia beriman dan beramal saleh Barang siapa yang beramal saleh laki-laki maupun perempuan Dan dia mukmin, Maka Allah akan berikan ini Al-hayatu taibah Al-hayatu taibah ini kehidupan yang baik Padahal Allah katakan al-hayatu saadah Itu kehidupan yang eh, bahagia dan ditafsirkan kepada orang pula Al-Haitu Taibah dengan Al-Qona'ah Karena orang yang ah itu akan merasakan Yaitu kebahagiaan Dia akan merasakan kelapangan ini hidupnya Orang yang, tiga, orang yang mereka bisa Qona'ah cukup Dengan pemberian Allah Ta'ala Dia adalah orang betul-betul jiwanya kan Ini tenang Orang yang tidak Qona'ah tentu dia akan merasakan Ketenangan dalam kehidupan dia Maka Qona'ah akan memberikan Ini kehidupan yang lapang Hati yang tenang Kemudian orang mereka kona'ah juga kenapa dia bisa berbahagia orang kona'ah, dikatakan seorang al hikmah dia mengatakan ini wajattu atwal anas guman ya aku dapatkan orang yang paling banyak berduka adalah al husud orang yang paling pendengki Wah, na angum aishan dan orang yang paling nyaman hidupnya orang yang paling nyaman hidupnya ada orang yang mereka konaah pendengki itu enggak bisa mendapatkan enggak bisa tenang hidupnya karena dia terus melihat yang Allah mengalir pada orang lain itu dadanya enggak bisa rilbo beda dengan orang konaah konaah orang mereka merasa cukup dengan pemberian Allah Taala maka betul betul dia merasakan Yaitu nyaman Tentul merasakan Yaitu tenang Tentul dia merasakan Ini kehidupan yang sangat ini baik Kemudian ada sebuah, ada sebuah ucapan yang sangat bagus Ini sahabat bin Nasrud Beliau men menyatakan Al-yakinu Allah tarobah nas Bisahotillah Yakin itu adalah al-yakinu Allah turbinas bisa kotila. Yakin itu adalah anda tidak mencari rintangnya manusia dengan kemurkaan Allah Taala. Orang yakin itu yang penting justru rintangnya Allah, tidak peduli dengan yaitu manusia. Manusia mau marah mau murka tidak lulusan. Orang yang yakin, orang yang yakin tidak akan mencari ridhunya manusia dengan cara mengundang kemurkaan Allah. Itu enggak yakin. Seakan-akan apa yang dia dapatkan itu adalah tergantung kepada manusia. Orang yakin enggak? Orang yakin itu dia semua ketetapan, penentuan adalah Allah. Maka dia tidak akan mencari ridhunya manusia dengan cara mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tahsud ahadan ala rizqillah yang kedua, jangan kamu merasa iri dengan seorang pun dalam urusan rezeki Allah Swt. Walatalum aha dan alamalam yu'tikal Allah dan jangan anda celak siapapun ini terhadap apa yang tidak diberikan Allah kepada anda. Fa'inariska Allah, fa'inariska, fa'inariska layak suku her suharis, karena rezeki itu tidak akan bisa didapatkan orang mereka ambisi seperti apapun wala yarutuh karahatulka karhatukarih dan tidak akan mesti ditolak oleh orang yang mereka tidak suka rasulullah akan ketika telah ditetapkan akan sampai walaupun dia enggak suka tidak akan didapatkan walaupun dia sangat ambisius sekali kemudian fa inallahu taala karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bikisti wa ilmi wa hikmati dengan keadilan Allah. Dengan ilmu Allah. Dengan hikmah Allah. Jalal ruha Wal farha. Fil yakin wariubah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan. yaitu Ar ruh. Uh, Ar rawha. Kenyamanan. Wal farha. Kegembiraan. Fil yakin wariubah. Dalam hal yakin dan rida. Wajalal. Hamma wal kosa wal hasana fushak dua sakat dan menjadikan kesedihan keraguan ini kegunduhan dan kesedihan itu dalam keraguan eh, dan kebencian orang yang yakin dan riba onah adalah riba dengan apa yang diberikan Allah swt itu di situ ada kebahagiaan di situ ada kegembiraan maka orang yang onah ini akan betul, -betul meluruskan ini Kebahagiaan dalam kehidupan dia. Kemudian, kenapa kona ah itu bisa memberikan seorang itu kebahagiaan diantaranya? Karena orang yang kona ah itulah orang memiliki kekayaan hakiki. Kekayaan hakiki itu adalah konaah. Dia lah gudang yang tidak pernah habis. Kata ini uh, para ulama bahwasanya arti dikatakan diwajikan bahwasanya al konaah ini kangsun la, la tafna. Kona itu adalah gudang yang tidak pernah habis. Gudang yang tidak pernah habis. Makanya orang kona itu dikatakan orang betul-betul mereka ini memiliki kekayaan yang hakiki. Dan seorang itu betul-betul mulia, itu ketika seorang merasa cukup dengan dirinya dan merasa tidak butuh dengan orang lain. Itu kekayaan hakiki. Nabi pernah katakan, syariful mukmin kiamulail kemuliaan rasul mukmin itu ada pada kiamulail. Dia menunjukkan dia dekat dengan Allah Swt dan memiliki hubungan spesial. Wa isu istighna uhu aninas. dan iszahnya itu adalah uh, dan iszahnya itu merasa cukup dengan manusia dan iszahnya itu adalah dia merasa cukup dengan yaitu manusia. Ini adalah. Uh, Orang yang kona'ah itu merasa cukup dengan pemberian Allah Dan tidak merasa butuh dengan yaitu manusia Ini hanya didapatkan oleh orang yang kona'ah Dan itulah yang namanya betul-betul kemuliaan yang hakiki Bagaimana kita mewujudkan kona'ah dalam kehidupan ini Ya tentu yang pertama adalah Harus kita betul-betul memperkuat keimanan kita kepada Allah Iman kepada takdir Allah SWT Sehingga yakin segalanya telah ditentukan Allah Maka kita akan kona'ah Kemudian Uh, seperti yang Allah katakan bahwa waminda batin fil ardiilal Allah riskuha ap, ap, ap, apapun yang melata di muka bumi tidak ada satu pun ini makhluk yang melata di muka bumi melainkan rezekinya telah ditentukan oleh Allah swt. Maka iman seperti ini akan membuat kita merasa kenaah dengan pemberian Allah swt. Kan yang kedua di antaranya memahami bahwa setiap pembagian Allah itu ada hikmah yang Allah lebih tahu. Kenapa sih bulan Allah berikan kekayaan mudah Kenapa sih bulan Allah sulitkan atau Allah sendedkan kekayaannya? Itu semuanya dengan hikmah Allah Swt. Apalagi Nabi pernah mengatakan bahwasanya uh, itu ada manusia itu la yasruhu imanu ilal fakar imannya itu tidak menjadi baik kecuali kalau dia fakir. Wahid akhirnya itu lah Kalau aku berikan kekayaan, maka dia akan bisa kafir. Sedangkan uh, sedangkan sebagian orang Allah berikan, Al -tid tidak akan menjadi baik imannya kerana dalam keadaan kaya. Kalau fakirkan dia bisa menjadi kafir. Maka memahami hikmah apa yang Allah uh, berikan, maka akan menjadikan seseorang itu bisa kurnaah. Boleh jadi kalau dia Allah berikan kekayaan, dia akan bisa kafir. Maka Allah yang lebih tahu. Maka dia akan konaan dengan apa yang diberikan oleh Allah Swt. Dan kemudian jangan lupa tentu adalah kunci segala-galanya adalah berdoa kepada Allah ini berdoa agar Allah berikan rasa konaan ini Allah makaw Allahumma koni ini bima rosak ya Allah berikan aku rasa konaan dengan apa yang kau berikan padaku Allahumma koni ini bima rosak minta kepada Allah agar Allah Swt. memberikan qonaah dengan apa yang diberikan Allah kepada dia wa li fihi dan agar Allah memberikan keberkahan dalam apa yang Allah berikan kepada dia ini adalah doa kepada Allah di antaranya sehingga qonaah itu di antaranya adalah rezeki yang perlu kita minta kepada Allah atau sifat yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu kemudian di antara pola adalah Coba antum sering-sering lihat kepada orang lain yang lebih rendah, yang lebih yang lebih sedikit hartanya, lebih rendah kedudukannya, lebih jelek keadaannya, sehingga akan betul-betul merasakan dia mendapatkan nikmat Allah yang besar. Maka dikatakan oleh Nabi, Ungduru ilaman asfalamingkum, walatangduru ilaman huafokokum. Lihat yang di bawah anda, jangan lihat yang di atas anda. Fawa Fauwajedaru Allah tasdaru nikmat Allah. Itu akan lebih bisa menjadikan anda yaitu merasakan eh, tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu Wataala. Kemudian juga eh, tentu berkaca lihat pula berkacalah lihatlah perhatikanlah eh, tentang orang orang saleh yang telah berlalu. Bagaimana mereka bisa betul-betul merasakan Quran ah dengan pemberian Allah Subhanahu Wataala dan juga suka merenungkan berapa banyak harta yang Allah berikan kepada orang lain pada seorang itu justru membawa kepada kemungkaran kepada kebinasaan. Kalau kita suka merenung seperti itu insyaallah akan bisa menimbulkan rasa qanaah kepada Allah Subhanahu wa nah, ini yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pesanan yang Billah wa sallallahu warahmatullahi wabarakatuh.